розділ перший. У ньому нагадується про лісову школу, про її учнів та вчителів. Новенька, неприємні, несподіванка. І знову ми з тобою, друже, мій дорогий, у лісовій школі. Давай-но зазирнемо в клас. Онда за першою партою сидять вони, вірні, нерозлучні друзі зайчик Кося Вухань та їжачок Колько Калючка. За ними Герсеня Раїска Мняо та Козеня Зіна Бебешка, Далі – Ведмежа Михайлик-Ведведенка та брусеня Борисук. Потім – лосеня Соня-Лось та білченя Вірочка-Вивірчук. А за останньою партією, як майже у кожному класі, сидять хто, а вже ж. Сидять зривщики дисципліни, ледери й двічники, вовченя Вовчик вовченка та лисеня Рудик-Лесевенка, які останнім часом подружилися. Саме зараз – рок-музики. І вчитель Сольфеджу, Бегемот Іпотамович разуча зі школярами нову спортивну пісню. От, послухай. Диригуючи своєю мідною трубою, яка називається Красивою урочисто, тромбон, бегемот Попотамович виводить Якщо хочеш бути скорим, дужим, спритним і бадьорим, стань спортсменом, стань спортсменом. І всі дружно підхоплюють: Стань спортсменом. А Кося Вухань, який має абсолютний слух. Ще пак такі вуха. Далі тягне соло. Якщо хочеш бути добрим, благородним і хоробрим, стань спортсменом, стань спортсменом. І всі підхоплюють. Стань спортсменом. Вовчик Вовченко і Руде Лисевенка навмисно фальшивлять. Але хіба вони в силі зіпсувати пісні? Їхні голоси тонуть, тонуть у дружньому хорі. Проте... Класна керівничка, Пантера Яговарівна, сидячи в учительській і перевіряючи зошити, контрольну з математики, чує і це скрушно хитає головою, от шибеники, і коли ж вони нарешті виправляться. Тут же в учительській сидять інші вчителі, і викладачка лісознавства Лисовета Патріківна, і вчитель лісової історії Мамонт Африканович, і вчителька лісової географії Жирафа Жирафіївна і фізкультурник, знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп Макак Макакович. А директор школи Бурмила Михайлович Ведмідь замкнувся в себе в кабінеті і пише звіт за перше півріччя. На вигляд він суворий і непривітний, але насправді добряга і дуже любить дітей. От і зараз, пишучи звіт, він згадує кожного учня і сам до себе лагідно усміхається. Він дозволяє собі це тільки на самоті. А от вийде з кабінету і знову насупиться. Хіба вважає, що лагідним бути непедагогічна? Хіба з ним, ними можна? Вони ж на голову сядуть. Той же Вовчик Вовченка дає йому волю хвастати відрезе. Бурмила Михайлович зітхає і по учнівському, схиливши голову на бік, продовжує писати. Щоб там не було, нарекати не слід. Справи у школі йдуть непогано, і успішність, слава Богу, досить висока, і дисципліна не така вже й низька. А колись і згадувати не хочеться. Ще трохи і довелося б Вовченка у звірячу колонню відправляти, неповнолітнім правопорушником зробитися. Подумати тільки, у бегемота Гіпотамовича викладача Сольфеджо тромбона поцупив, З'язався з дорослим бандитом, рецидивистом, шакалом Бацилою і, заляканий ним, трохи сам злодієм не став. Добре, що Кося Вухань і Колько Колючка виявилися справжніми молодцями, не злякалися шакали-бацили, допомогли викрити його і вигнати з лісу. А якими ж боягузами прийшли вони до школи? Ті, ні власно, боялися Тепер зовсім не те Приємно на них подивитися Вовченко, правда, зразковим учнем не став Потроху порушує дисципліну Ще й на Лисовенка погано впливає Але що ви хочете? Де ви бачили, що порушники дисципліни Одразу стали зразковими? Так навіть у казках не буває Ні, непогано йдуть справи в школі Непогано Бурмола Михайлович усміхається, а учні у класі співають, а учні заливаються. Якщо хочеш бути добрим, благородним і хоробрим, стань спортсменом, стань спортсменом, стань спортсменом. І хто знає, як воно все б склалося, коли б на другий день, після того, як ми з тобою, друже, мій дорогий, зазирали до класу, не з'явилася новенька. Отчинилися двері, і пантера Ягоарівна вела до класу Товстеньке дике порося у смугастому платячку із великим смугастим бантом на голові. Вела і сказала, як завжди, кажуть читалі в таких випадках. Знайомтеся, діти, це наша нова учениця, Хрюша Кабанюк. Хрю? Хрювіт. Сказала новенька, сіла за вільну пороту і одразу почала щось їсти. М -м, яка симпатичненька, правда? Яке в неї платячко зашепотіла Соня Лосі. — Ага, — закивала Зіна Бебешка. — А Бебебе, Бантик який? Мені так подобається. — Іменів, іменію, — підхопила Рей Скамняв. — Пхе, подумаєш, звичайнісінька свиня, та ще й усе, — скривився Вовчик Вовченка. — Чорт зна що, і з боку Бантик. — Плавальна, — сказав Рудик Лисавенка. — Він не вимовляє літери Р, і замість «правильна» говорить «плавальна». Кося Вухань і Колько промовчали. Хрюша їм теж не дуже сподобалася, але підтакувати Вовченку і Лисивенку вони не захотіли. Хоча після пригоди з шакалом Пацилою Вовчик до них більше не чіплявся, але й дружби поки що не виходило. На першому році була лісова історія. Мамонт Африканович дуже цікаво розповідав про древніх шаблезубих тигрів, але слухали його неуважно, як то кажуть у піввуха. Усі раз у раз позирали на парту, де сиділа, щоб щось хрумкаючи новеньке. А коли продзвонів дзвоник, на перерву учні вибігли у двір. Кося Ухань перший згукав. Цурник квач! цурник квач! цурник квач! Цурний квач!» загукали всі, розбігаючись. «Хирюша, ти квач!» з останнього, крикнула Соня Лосі. «А я, я, я не граюся!» – блява сказала новенька. Повільно, що жуючі. Всі розгублено завмерли. Чого? Не хочу. І так вона якось це сказала, що одразу сталося нудно і нецікаво. Ніхто не побіг і ніхто не став нікого доганяти. І гра кувача розладналася. Потинялися вони по шкільному подвірю, дочекалися дзвінка і пішли на урок. Ну і маруда ця хрюша, скривився вовчик Вовченка, плавально відтолкнув Рудик Лисавенко. І хоч як не хотілося Кості і Колькові з ними погоджуватися, заперечити було нічого. З цього все і почалося. Яку б гру діти не заводили, Хрюша нудно потягувала. Не хочу, мені не цікаво. І всім чогось теж одразу ставало не цікаво. І жодна гра не клеїлася. На перервах усі тепер нудилися, вештаючись по шкільному подвір'ю і взагалі з ними діялись якісь дивні речі. Наприклад, одного разу Соня Лось і Вірочка Вивірчук поверталися додому. По дорозі їм трапилася пташеня, яка випала з гнізда і жалобно пищала в траві. Соня і Вірочка були найдобрішими у класі, завжди всім спідчували, допомагали, жаліли всіх. Вірочка, Вірочка до того ще й дружила з пташками. Стрибаючи по деревам, часто гостювала у них в гніздах. А тут вони мовчки відвернулися і почовгали мимо. Соморомилися глянути одна одні вічі, але не могли примусити себе зупинитися і допомогти бідному пташеняти. Їм було ліньки. Іншого разу Вовчик Вовченко і Рудик провалилися на нарокому яму. І хоч яма була неглибока, і з неї досить легко було вилазити, Ставши один на одному на плечі, вони лежали і не вилазили. Їм було ліньки це робити. А всі стояли навколо ями і дивилися. І ніхто не робив навіть спроби витягнути Вовчика і Рудика. Всім теж були ліньки. І якби не вчитель фізкультури Макак-Макакович, Вовчик і Рудик, мабуть, досі лежали б у ямі. Ну і, звичайно, не лише гратися, а й вчитися їм тепер стало нецікаво. На уроках вони сиділи байдужі і неуважні. І дома ніхто з них не міг примусити себе робити домашнє завдання. Навіть відмінники Михайлик Ведмеденка і Раїс Камняву вперше в житті почали хапати двійки. Пантера Яговарівна була у розпачі. Що це робиться? Жах? Кошмар? Треба негайно скликати батьківські збори. Увага, увага! Завтра батьківські збори. Запам'ятайте усі. Завтра після уроків батьківські збори. Запишіть і передайте батькам, обов'язково. Завтра батьківські збори. Розділ 2. Батьківські збори. Дивина та й годі. Домашні неприємності. І от батьківські збори. Пантера Ягорівна зробила нову зачіску, напудрила ніс, помітно хвилюється. Діти, додому, всі додому. Уроки закінчено, додому. Вже вкотре говорить вона тремтячим незнайомим голосом. Але хто це коли йшов додому, коли батьківські збори? Ніхто додому й не йде. Хоче лінки, але треба ж побачити, піддивитися, підслухати, про що ж вони там балакатимуться на тих батьківських зборах. Весь клас причаївся в кущах під вікном, замерли, слухають. Позаяк косен, тата, косятин. Косятинович Вухань, співробітник науково-дослідного інституту «Капусти», писав дисертацію «Від косних батьків прийшла мама. Зате від колькованих батьків прийшов тато, коляй Коляйович Калючке, завідувач відділу критики «Лісової газети». Він завжди ходив на всілякі збори, взагалі любив активно втручатися в життя. Така вже була в нього професія. Від Вірочки Вівірчук теж прийшов тато, Білобіл Білобілович Вівірчук, верхолаз-висотник. Він дуже любив донечку і завжди сам ходив на батьківські збори. Від Бебешки прийшла бабуся. Зінені батьки розлучилися. Тата, Козлович Бебешко, завів сім'ю в іншому лісі, а мама, солістка лісової опери та балету, заслужена артистка. Козулія Бебешко цілими днями була на репетиціях, а вечорами на спектаклях. Від реїзка мняво прийшла бабуся, батько поїхав на полювання, а мама була на курорті. Рудана Микитівна Лисавенка, товарознавець магазину птахи яйця, прислала замість себе свою дочку, старшу Рудикову сестру, молоденьку лисичку Лізу, студентку лісового технікуму легкої промисловості. Від Соні Лось прийшов дідусь, пенсіонер Сахат Сохатович. Від Борис Сука прийшов тата, інженер Борис Борисович Сук. Від Хрюща прийшло аж двоє. Мама Хавроня Вепрівна, домогосподарочка, і дідусь Вепрій Кнурович Кабанюк, старий копач. Від Вовченків не прийшов ніхто. Вовченки на батьківські збори не ходили. Нарешті Пантера Яговаріна відкрила збори. Дорогі батьки, сказала вона, я дуже схвильована. У нашому класі діється щось незрозуміле, щось незбагненне, щось неймовірне. Я просто у розпачі. За останній час успішність так різко погіршилася, що я просто не знаю. Домашніх завдань систематично не виконують, на уроках неуважні, байдужі, ніби й слухають, а очі якісь відсутні. Мов безплять. сплять, на які я тільки козі до них не під'їжджала. «Пробачте, бабусю-бебешка, це я в переносному розумінні, образно. Я просто не знаю, що робити. Я скликала вас, щоб порадитися. Давайте разом, спільними зусиллями, рятувати клас. І ви знаєте, пробачте, мама Кабанюк, але все це почалося з появою у класі вашої хрюші». «Ах, хрю-хрю, ах!» – сказала мама Кабанюк. Хавронія Вепрівна – що ви таке кажете? Наша хрюшечка така дівчинка, така дівчинка, чемна, вихрюхрюхрю вихована. Еге ж, це хрюхрю -хрю. хтось у вашому хтось у школі впливає на неї, підхопив дідусь Кабанюк, Вапрікнорович. Це хрюхрю -хрю. хтось із учнів. Ну, знаєте, це вже занадто, вигукнув Білобіл, Білобілович вивірчук «Валити з хворої голови на здорову. Це, вибачте, свинство. Моя Вірочка, перш ніж інших звинувачити, а беберніться, як то кажуть, на задні колеса. Аж підскочила за партою бабуся Бебешка. На СББ, -бе, подивіться, на СББ, наша зіночка ніколи, ніколи, а от ваша справді. На СББ, бе-бе-бе, перекривила Хавронія Випрівна. Забебекалися, розумні які. Одна моя хрюшечка, весь клас їм псує. Це не тільки моя думка, вигукнула бабуся Бабешка. Думка? Хрюкала я на вашу думку. І свою донечку не дозволю. Не дуже хрюкайте, прошепіла бабуся. Я за свою раїску очі видряпати можу. А я, а я, батьки, батьки, ну що це ви, що це ви? Замахала на них лапами пантерия Гварівна. Не робіть з базару, з батьківських зборів. Як ж вам не соромно? Плавальна, пискнула Ліза Лисовенка, яка так само, як і брат, не вимовляла літеру «р». Вперше на батьківських зборах леяли не її Рудика, а когось іншого. «Треба не сваритися, а проаналізувати, розібратися як слід», – сказав Борис Борисович Сук. «Так, треба по-серйозному», – підтримав його Сахат Сахатович Лос. Справді, я помічаю, що наша соня останнім часом дуже перемінилася і уроків не готує, і дома нічого допомогти не хоче. Ні за холодну воду не береться, мабуть, щось треба так і робити. Так, так, так, і Кося якийсь не такий став, сказала мама вухань. Правильно, і колькомій теж, погодився коляй коляйович -коляй Лючка. Я думав, що це випадково, а тепер, бачу. Треба вжити найрішучіших ж заходів. Треба, звірі добрі, як найсерйознішим чином взятися за, за, за саме за виховання. А у вихованні підростаючого покоління критика найперше це саме е, діло. От. Підростаюче покоління сиділо в кущах під вікнами, і все чуло. Але дивна річ. Найсерйозніші заходи, які збиралися вжити до них батьки, ані трішечки їх не схвилювали. Якась сонна лінива байдужість огортала їх всіх. У повітрі літало сіра паутиння, схоже на бабина літа, але тонкіше, прозоріше, ледь помітне. Коли ця паутиння торкалася по вік, очі самі собою заплющувалися, і страшенно хотілося спати. Сонялось. Заснула а одразу ж після виступу Каляя-Каляєвича-Калючки. За нею захрапіла хрюша кабанюк за нею поснули вірочка виверчук та Зіна-Вебешка. Раї з камня отого боролася, але незабаром і її здала в сон. Заснули й хлопці. Під кінець батьківських зборів весь клас у повному складі спав під вікном. І так ніхто і не дізнався, яких саме і рішучих заходів домовилися вжити щодо них батьки. Першим прокинувся Кося в ухані. Якась на бредуха залізла йому в ухо і дзищала так, що хоч не хоча довелося прикидатися. Кося труснув головою, виганяючи муха, і здивовано закліпав очима. Весь клас солодко спав під вікном школи. У школі було тихо. Батьківські збори давно закінчилися. Агу, вставайте! Ви що?» – загукав Кося, розштовхуючи однокласників. Це було не так-то й легко. Якби не Колько Калючка, якого Кося розштовхав перше, хто, значить, пощастило б добудитися інших? Так міцно вони спали. Довелося колькові пустити в хід свої голочки. Нарешті – всі поприкидалися і стали перезарятися. Тю, чого це ми поснули? Га, дивна та й годі. Плавельна. Але навіть здивуватися по-справжньому вони не здивувалися. Ліньке було дивуватися, а дома на них чекали неприємності. Розділ третій. Несподівані результати рішучих заходів. Таємне зникнення хрюші кабанюк. Переполох у школі. Пошуки. І на що їм ставили двійки? Гей, галло, слухайте сюди. Променемо, друже мій дороги, цю сторінку. Не будемо того описувати. Ти б теж, мабуть, не хотів, щоб якось хтось дивився, як батьки вживають щодо тебе рішучих заходів. Отож, не будемо і ми дивитися. Скажу тільки одне: жодні рішучі заходи ніяких результатів не дали, крім суму і сліз. Весь клас тепер ходив заплаканий і зарюмсаний. Причому плакали вони зовсім не від рішучих заходів, а просто тому, що весь час чогось хотілося плакати, навіть без будь-якої причини. А батьки, не розуміючи того, ще з більшим завзяттям продовжували вже вати рішучих заходів, але успішність так місця і не зрушила. У щоденниках рісніли самі двійки. Не діти, а хто знащу. Обурено казав мамонт Африканович, нічого запам'ятовувати не можуть. Пантера Ягуарівна з кожним днем ставала деталь лютішою. Уроки тепер перетворилися на якесь суцільне ревище. Як не дивно, менше від інших плакали Кося Вухань і Калько Колючка, колишні боягузи. І ніхто навіть не думав, що такими страшенними плаксіями виявляться Вовчик Вовченка та Рудик Лисавенка. Кося дивився, як вони без кінця рюмсають, і не міг повірити, що це оті горлохвати, яких він колись так боявся. Косі навіть здалося, що вони якось поменшили, стали зовсім маленькими жалюгідними. Та й інші учні, здавалося, поменшили, особливо Хрюша Кабанюк. Вона, до речі, найбільше плакала і ридала. «Ой, Хрю-Хрю, нещасна я! О, Хрю-Хрю, нещасна я!» Примовляла вона, шморгаючи своїм п'ятачком. Не можна було би сліз дивитися на неї. Та от одного разу Кося Колько й Колько йшли зранку до школи. Попереду, хитаючись від ридань і причитаючи «Ой, хрю-хрю, нещасна я», дебуляла хрюша, І хоч вони наближалися до Хрюши, голос її чогось слабшав та тихішав. Стежка, якою вони йшли, завертала за Кущі. Хрюша на якусь мить зникла за кущем. Кося й Колько, наздоганяючи її, теж завернули за кущ і здивовано перезирнулися. Хрюші на стежці не було. Тю, сказав Кося і подивився на Колька. Тю, сказав Колько і подивився на Косю. Щойно вони бачили Хрюшу, щойно чули її голос. О, Хрю, Хрю, нещасна я. І враз вона зникла, як булька на воді і ніде ж сховатися не могла, Кущ був густий і калючий, не залізеш. А далі все добре проглядалося, рідкі деревця і низенька трава, сховатися було ніде. — Хрюшо! — гукнув Кося. — Не балуйся! — гукнув Калько, але ніхто не відповідав. — Хрюшо, ти де? Відгукнись! Кося і Калько обігли все навколо, Хрюша як крізь землю провалилася. Шукали вони її шукали, а тоді й каже, може, вона вже давно в школі, а ми як дурні шукаємо. Гайда, побігли в школу. Але й у школі Хрюші не було. Хрюша загадково зникла, наче розчинилася у повітрі. Що робити? розгублено опустив одне вухо Кося. Не знаю, почухав задньою ногою потилицю Колько. Думали вони спершу розказати Пантері Ягуарівні? Але потім Кося сказав А як у Хрюші Через те, що вона зникла Ще більші неприємності будуть Хто знає, яких рішучих заходів Вживе тоді тато Кабанюк Правда, погодився Колько Поки що мовчатимемо Але довго мовчати Їм не довелось Бо в школу взагалі ніхто В цей день не прийшов Зранку всі діти, як завжди, пішли до школи Але до школи чогось не дійшли Зникли по дорозі всі, крім косі і калька. Пантера Ягорівна від розпачу не знаходила собі місця. Ой-ой, що сталося, що скоїлося, що трапилося, ой-ой, заламувала вона лапи. Вчителі з директором Бурмилом Михайловичем на чолі обступили косю калька і вимагали ще раз повторювати, як зникла Хрюша. Неймовірно розводив лапами, пермило Михайлович. Неймовірно. Точнісінько так само розводив лапами макак Макакович. Він дуже поважав директора і завжди наслідував його. Неможливо, голосно зітхав мамонт Африканович. Фантастика, тоненько зойкнула Лисавета Патриківна. Ну да, широко роззявляв рота бегемот Іпопотамович. Кошмар, жах. Пала себе за голову пантера Яговарівна Ах, луною Отзивалась Десь високо в горі жирафа Африканівна Жирафа Жирафівна Треба оголошувати загальнолісовий розшук Треба піднімати на ноги Весь ліс, рішуче сказав директор Нема питань Одностайно підхопили вчителі Макак, Макакович, біжіть до Дятленка Хай б'є телеграму блискавку Наказав ведмідь. «Слухаюсь!» Учитель фізкультури підскочив, ухопився за гілку і зник у кроні дуба. Через якусь хвилину телеграфіст Дятленка вже відстукував носом телеграму з найвищої сосни. «Всім, всім, всім! Звірі й птахи, земноводні й камахи, савці й плезуни, всі мешканці лісу! Увага, увага! Несподівано і вкрай загадково зникли школярі! Допоможіть знайти!» Особливі прикмети. Хрюша кабанюк товстенька, у смугастому платчку, хвостик бубликом, раїскам яго, вушка з китичками на лівій щоці подряпина. Зіна бебешка. У найвіддаленіші кінці лісу полетіли особливі прикмети зниклих. І зашумів, зарухався, заворував ліс. Усі лісові мешканці вдалися до пошуків. Шукали і на землі, і в повітрі, і навіть під землею. Наземними пошуками керував сам директор школи Бормило Михайлович Відмідь. Пошуки у повітрі організувала Сорока з Крикатулія та Сойка Зоя Зойківна. А підземний загін очолив бригадир прохідників Кріт Кротович. Цілий день вони шукали, увесь ліс прочесали. Що називається з гори донизу, але дарма. Не було їх ні на землі, ні у повітрі, ані під землею. Ой, голосила, хитаючи, від горя Пантера Ягоряне. Ой, як же їх любила. Ой, вони ж були мені найдорожчі за власних дітей. Ой-ой-ой. Бідні, бідні дітки, розмазував сльози по щокам Бегемот і Попотамович. Такі ж були здібні, все на льоту хапали. Шмургав хоботом мамонт Африканович. «І на що я їм двійки ставила?» Била себе ногою в груди жирафа Жарафіна. Уроки, звичайно, було відмінено. Після марних пошуків Косяй з Кольком сиділи край галявини, під думом позирали нас порожніло оповиту незвичною тишою школу і зітхали. Як усі на світі школярі, вони завжди раділи, коли щось таке траплялося, і уроки відмінялися. Але тепер чомусь навпаки, їм було сумно і порожньо, і уроки згадувалися зі щемливою ніжністю. «Гей, hey, галлоу, слухайте сюди!» – почулося раптом десь ізнизу, із-під землі. Розділ четвертий. Лісовичок-бравичок. «А не побоїтесь?» Кося і Колько виявляють рішучість. «Треба плакати!» Загадковий медовий голос. «Гей, hey, галлоу!» Знову доненька, ледь чутно залунала знизу. Кося і Колько спершу не зрозуміло, хто це їх кличе. Почали роздивлятися, і раптом бачать, з-під торішнього листя визирає маленький, схожий на гриб дідок. Якби не голос, вони б і не подумали, що то... Вони б подумали, що то гриб. Кругла руда, як у гриба шапка, біла борідка і біла до п'ят сорочка. Зелені очі суворо на них жмурилися. «О!» – здивовано перезернулася Кося і Кілько. «Вони ніколи в житті не бачили таких маленьких дідусів?» «Та нахилиться нижче!» – роздратовано загукав дідусь. «Кричу, кричу, а вони? Мені ж важко кричати, а зрушити з місця я не можу». Справді, ніг не видно, прямо з землі росте дідусь. Кося кілько низько нахилилася. Ой, а ви хто, діду, хто, хто? Лісовичок боровичок, не знаєте? Не знаємо. Ото, значить, багато чого ви ще не знаєте, бо малі, та ще й леді до того. Лісовичок боровичок я лісу вашого охоронець, і дідусь гордо виструнчився. А от вам і а. «Ви нічого не знаєте, а я все знаю, що в лісі робиться. «Ой, то може ви знаєте, де наші однокласники поділися?» «Знаю». Стряпнулися Кося Колько. «Ой, серйозно? То скажіть же». «Скажіть, скажіть. Сказати можна. А потім що? Їх же виручати треба?» «А вже ж, а вже ж». «А не побоїтесь? Ми?» Кося Колько перезвернулися. «Та ви ж, а хто?» — Тільки ви можете їх виручити, ніхто більше. Тому я вас і погукав. — А то дуже ви мені потрібні були б, ледарі. — лісовичок-боровичок сердито чмихнув. Глянули Кося один на одно, на якусь мить задумалася. — Хто його знає, що на них чекає? Може і страшне щось? Може краще було б і не вплутуватися? Може і краще, якби вони боягузами були? Безпечніше? «Але ж вони вже не боягузи тепер, отже...» Зітхнула Кося і Колько в один голос. «Кажіть, швидше, не боїмося!» «Ну, глядіть же!» Суворо насупив брови лісовичок-боровичок, щоб потім не відмовлялися. «Вороття не буде!» «Кажіть!» Рішуче повторили Кося і Колько. Ще раз уважно подивився на них лісовичок-боровичок і почав. «Так от, з'явився у нашому лісі...» Заморський, заморський чаклун, злий марудник Ледарило турандас. Маленький, як комашка, але дуже-дуже небезпечний. Вибирає він серед наших лісових дітей найледачіших і заражає їх черевним вірусом Ледачирусом. А тіх всіх інших своїх однокласників вражають і починається епідемія. Вірус Ледачирус. Робить дітей страшенними плаксіями і марудами. Бо ж ледарі, як ви знаєте, дуже марудні. Діти починають плакати, відсліз меншають, меншають, потім врастають зовсім маленькими, такими, що й оком не побачиш. Тоді ледарило забирає їх у чарівну торбу і відносить у павутинію. Країну ледерства і нудьги що розташована у морі-океані, на острові Ледаряні. Саме там зараз ваші однокласники. — Ой, — сказала Кося Колько, — от вам і ой. — А чому ж, а ми ж тоді не той, не потрапили у паутиню? — Бо ви виявилися стійкішими проти вирусу Ледачирусу, духом здоровіші та вдачі веселіші, ніж інші. — І саме тому уся надія на вас. Адже у паутинію можуть потрапити тільки діти. Дорослим туди ходу нема. А, а як же ми туди проберемося? Як-як? Треба плакати? День і ніч. Станете меншити-меншити. Зробитесь десь нарешті зовсім маленькими. Але Дарило-Дурандас забере вас у чарівну торбу і віднесе у паутинію. А якщо він догадається, що ми це саме спеціально, що ми спеціально плачемо, Спеціально, спеціально, не догадається, який же дурень спеціально плакатиме день і ніч? От і ще радість. Спеціально плакати. Ну, гаразд. Проберемося ми у паутині, а потім що. Як ми зможемо виручити наших однокласників? Як, як, от іще. Сердито хмикнув лісовичок Баровичок. І де я доп'яв таких пустопорожніх балакунів. Як будете такі, то, звичайно, нічого не зможете. Я ж кажу, Грайлик вам допоможе. Трататолія – сміюнець. Грайлик? А хто це такий? Ви не знаєте, хто такі Грайлики? Отже ж, та це ж такі чарівні хлопчики з родини цікавунців. Роблять так, щоб було цікаво. Ви думаєте, коли ви щось граєте, то самі граєтесь? Багато ви про що, про себе думаєте. Це Грайлики вам допомагають. Тільки ви їх не помічаєте, бо вони дуже маленькі. Простим оком і не побачиш». «Тиба?» – сказав Коля. «А ми й не знали?» – сказав Колько. «Не знали, не знали. Тепер знатимете. Але знову ж таки, попереджаю. В останнє. Хоч і допомагатиме вам Грайлик. Толя, сміюнець. Проте справа ця важка і небезпечна. І вороття вже не буде». Або до кінця будете боротися і врятуєте однокласників. або самі в павутині залишитесь назавжди. От. Можете ще відмовитись, відмовитись. Подумайте. Перезирнулося когось екалько. Останній шанс ще лишився, ще можна відмовитися. Ще ні, не відмовимося. Згодні. І, наче вище обидва стали. З гордістю один на одного позирають. Ну що ж, молодці, вперше усміхнувся, а одразу подобрішав лісовичок баровачок. Так я й думав. А тепер прощавайте. Як усе буде гаразд, може, ще й зустрінемося? Привіт! підморгнув їм лісовичок боробачок, прикрився тришним листям і зник. Ну, подивився Костя на колька, що, треба плакати? Треба, не хочеться щось? А думаєш, мені хочеться? Ну, починай. І я за тобою. Ні, давай ти перший. От який, ну давай разом. П'ять, 4 три, два, один. оу-у-у-у-у. дружно заголосила якося і кольком. Голосять, а на очах ні сльозинки. Що ти зробиш? Коли не хочеться плакати, не так просто сльозу видушити. Як не треба, самі по собі лються, а як треба, ти хоч лусне. Знаєш, згадай на щось сумне, щось таке, від чого ти колись дуже плакав. Порадив Кося Колькові, а я собі згадувати буду. Згадували ви, не згадували, жалісливили один одного. Не помагає. Кінчилося тим, що Колько боляче вколов Косю голкою, а Кося влупив Колька лапою по носі. Нарешті й допомогло. Заплакали обоє. Спершу потихеньку, потім розхотилися, заревіли на повний голос. І пішло. У цій справі головне – почати, а там, як увійти у смак, можна й три дні плакати, особливо, як є компанія. Плачуть вони, плачуть, притомляються, вколюють один одного, вдарять один одного і знову. Нарешті, знаєш, а ти вже менший наче став? Прошепотів Кося, крадькома озираючись. І ти малий не вдвічі зменшився. От той пеньок тобі по груди був, а зараз вище вух. Ох, бідні ми, бідні, зітхнув Кося і тепер уже щиро заплакав, жалюючи себе. І Колько щиро заплакав. Та й ти б, мабуть, заплакав, якби раптом менше ти став. Це ж таки неприємно і неприємно, і страшнувато. Чогось більше ти рости. Приємно ще, радісно, а меншити навпаки страшно. Так уже в природі заведено. Плакали, Кося колько Калько плакали, зменшувалися, зменшувалися, і раптом, наче стрімголов, полетіли кудись униз. А навколо них почало стрімко більшити, і кудись і рости дивовижні зелені дерева, які не мали квіт, а тільки величезні, соковиті зелені стопори. А десь високо-високо в небі баваніла якась чудернацька велетенська гора. По одному стовбуру повзло якесь неймовірне страховисько, велике, як автобус, яскраво червоне, з чорними кружалами, по другому стовбуру стунуло інше страховисько з величезними, розчепіреними ногами. Косяколько не одразу збагнули, що тож вони стали такі маленькі. А деревами, страховиськами, здаються їм звичайні січнська трава і камахи, сонечко та мурашка. А Чудернацька гора – то дуб, під яким вони сиділи. Хоч і знали, чекали, чекали вони цього, але таке воно все було незвично страшне, що кося колько заціпеніли від жаху. Та й не дивно. Думаю, що й ти б злякався, якби раптом став маленьким, меншим за комаху. Мовчка зірвалися вони навколо, не в змозі вимовити й слова А, здравствуйте, здравствуйте, дорогі гості Прочувся раптом лагідний сонно-медовий голос Розділ п'ятий Злий марудник, ледарило, дурандас Павутинія Перша зустріч із райликом Тра та, -та за зіну Тратата за раю Де хрюша? Кося колько обернулася на голос. За дерева травини визрала голова, сіре, скойовджене волосся, сіра патлата борода, великий ніс, схожий на гриб мухамор, яскраво червоний з білими цятками. Одне око заплющене, друге прижмурене. Здрастуйте, дуже приємно, нарешті вас тут я бачу, а моя сестра Харпулія запевняла, що нічого в мене з вами не вийде. Будьте ласкаві сюди. За дерева травинки виснулася довга, позориста лапа, в якій була затиснута велика торба, схожа на портфель. Кося Колько відчули, що якась владна сила мимохідь потягла їх у торбу, наче палинку в полосос. Жух, і вони вже в торбі шморг Зашморгнулася торба. Вууууу! Наче реактивний літак. Завело так, що засвистіло, загуділо. І знову шморг. Розкрилася торба. І потягло їх із торби назад. Вилетіли вони. І прямісінько у м'якимке павутиння. Наче у гамак потрапили. Загайдались, легко і приємно. Вітаю вас, юні. Цюці мої. У прекрасній країні павутині схилився над ними ледарила Дурандас. Бачать, у палаці вони казково колони, люстри, дзеркала, меблі розкішні. Тільки все у безладді і геть павутинням з сирем заснувала. Лягайте, відпочивайте і не бійтеся, нічого страшного у моїй павутині немає, зовсім навпаки. От мене чомусь називають злим марудником, яка дурниця, ну який ж я злий, я ж добрий, найдобріший у світі, от самі подумайте, я ж нікого ніколи не примушував нічого робити, нічого гісінького, у мене ж ні вмиватися, ні навіть не треба ні зубів чистити, ні зарядки робити, ні уроків, ні домашніх завдань ніяких, ну хіба це погано, ви подумаєте, Хтось щось хоче, хтось щось любить робити. Та ніколи в світі. Всі тільки придурюються, бо перед іншими незручно. А насправді, ніхто б нічого не робив, якби можна було. А у мене в паутині можна. І ледарило-дурандас заспівав за Люблять всі на світі байдики бити, люблять всі на світі нічого не робити. Ой, як гарно, ой, як гарно, солодко дрімати, Ой, як гарно, ой, як гарно, Клопоту не мати. Все покинь, отпочинь, Прошу тебе дуже, засинай, засинай, Засинай, мій друже. Співаючи, ледарило Дурандас Робив своїми довгими, Розчепіреними пав... павукастими пальцями Кругові рухи над косою кальком. І вони побачили, що з кожного пальця Лидарила снується паутиння. Це паутиння – Оплутувало їх з голови до ніг, усе тіло гортала солодка млявість, очі самі собою заплющувалися і кидали в сон. «Тільки не спіть, не спіть, заснете, ніколи звідси не виберетесь, вдавайте, що заснули, але не спіть», – почули вони раптом тихий голос. Кося і так і зробили, склепили повіки, удаючи ніби сплять, а самі напружили всі свої сили, щоб не заснути. «Ну все, готові! Хе-хе-хе! Порядок!» Промовив над ними Ледарило Дурандас. «Тепер можна й отпачити!» Через якусь хвилю Кося Колько почули. «Ну все, пішов Ледарило спати!» Кося Колько розплющили очі. «Бачать, гойдається перед ними на паутинці, як на гойдальці, маленький чудернецький хлопчик, вп'ятро менший за них самих!» «Вони зрозуміли!» Що то є ігрелик Трататоля-сміюнець. Він наче зійшов з якогось дитячого малюнка. Ти сам, друже мій, дорогий, не раз малював таких хлопчиків, я певен. Проявлінню тулуб, ще дві лінії ручки, ще дві лінії ніжки, кружаль – голова, два маленьких сонечка з промінцями очі, кирпочка – ніс, дужка – усміхнений рот від вуха до вуха, Кілька волосин на голові, і кумедний чубчик закручується. От тобі, Грайлик, трататуля сміюнець. Глянеш на нього, мимохідь, усміхнешся. Такий симпатичний. Привіт, хлопці, підморгнув Грайлик Косію Калькові. Нічого розлежуватись, треба діло робити. Привіт, сказав Косяй Кальков. А яке діло? Що треба робити? Перш за все, «Виплутайтеся з того паутиння, хай йому греться!» І Грайлик заспівав. «Лапками, лапками, луп-луп-луп, ніжками, ніжками, туп-туп-туп!» Підхопилися колько під ту пісеньку. Лапками затупотіли, ніжками затупотіли, скинули з себе паутиння разом з ними і сумну млявість. «Тепер все гаразд!» – сказав Грайлик. «Добре, що ви нарешті з'явилися. Я вже давно очекаю». Вся надія, друзі, на вас. Без вас я нічого зробити сам не можу. Зовсім безсилий. Перезирнулося здивовано Кося Калько. Черівний казковий хлопчик. А на звичайних лісових звірят всю надію покладає. Дивина, Помітив грає лік їхні здивування і каже. Не дивуйтеся. Річ у тім, що я хоч і чарівний, хоч і казковий, і для ледарила. Через це невидимий, але сам боротися з ним не можу. Треба, щоб хтось обов'язково мені допомагав, щоб не казковими, а живим голосом слова мої повторював. Тільки тоді вони подіяти можуть. Така вже моя чарівна властивість. Ледарило Дурандас усіх ваших однокласників приспав. А це дуже і дуже небезпечно. Від вас, можна сказати, їхнє життя залежить». Вислухали Кося і Калько. Мимохідь гордо перезирнулися, іч, які вони виходять потрібні. Що ж, ми готові, поважно сказав Кося. Усе зробимо, що треба. Солідно сказав Калько. Що ж, треба? Кажіть. Це вже вони у двох. Нічого особливого, сказав Градик. У піжмурки будемо гратися. Однокласників ваших шукати. І будити їх. Значить так. Коли знайдемо, я їх застукаю, крикну, "Тра-та-та!", а ви підхоплюйте. Добре? Добре, погодилися Кося Калько і відразу повеселішали. Вони думали, щось справді важке робити доведеться, а тут їх у піжмурки грати запрошують. Здорово. Ну, гайда, вигукнув трататолі смівнець і махнув рукою. Кинулися Кося Калько за граликом по палацу. Нишпорили, нишпорили. Бачать? Лежить у кутку під крісликом. Зіна Бебешка. Геть уся павутинням заснована. Моби хто зна скільки тут спить. Трата за Зіною, вигукнув грайлик. Трата за Зіною, підхопили Кося і Калько. Розплющила Зіна Бебешку очі. Закліпала і одразу скривилася. Зариумсала, перелякана. Видно, щось і страшне наснилося. Не плач, дурненька, вигукнув Куся. Це ми, рятувати тебе прийшли, вигукнув Калько. А Грайлик скакалки і подав, і каже, ну ось тобі скакалку. І заспівав, скік-скік в один бік, скік-скік в другий бік. Той, хто добре скаче, ніколи не плаче. Грайся, співай, на нас тут чекай, тільки не спи, бо навіть у паутині, бо навіки у паутині залишишся. Підхопилася Зіна, почала співати, почала ск... через скакалку стрибати, а вони далі побігли. Шукали-шукали, бачать, під столом сірою паутиною засновані сплять Михайлик Ведмеденка та Боря Сук. «Тра-та-та за Михайлика! Тра-та-та за Борю!» – загукав Грелик. «Тра-та-та за Михайлика! Тра-та-та за Борю!» – підхопили Кося і Калько. Прочумалися Боря Михайлик, дивляться, перелякано. Не бійтеся, хлопці. вигукнув Кося. Це ми, рятувати вас прийшли, вигукнув Калько. А гралик шахи їм подав і каже Нате ось вам шахи. І заспівав. Ми у шахи граємо, весело співаємо, траляля, трулю, шах дамо ми королю. Грайтеся, співайте, на нас отут чекайте. Тільки не спіть, бо навіки у павутині залишитися. Підхопилися михайлики буря, почали у шахи грати та ще й пісеньку співати. А вони далі побігли. Шукали, шукали, відшукали під диваном раїзком нягу, соню Лось та Вірочкові Вірчук розбудили у ляльки бавитися і залишилися. залишили, а самі далі побігли шукати. Шукали, шукали. У коридорі, у темному кутку, натрапили на Вовчика Вовченка та Рудика Лисовенка. І їх розбудили. Градек в одному кінці коридору ворота по утинням замість сітки напнув, а в другому футбольну м'яч дав. І заспівав. Футбол, футбол, на край грав. Фізкульт, ура, фізкульт, ура. Підхапилися Вовчик і Рудик та ну м'яча по коридору ганяти. А Кусяй Калько... І грайлик побігли далі. Одна хрюша їм лишилася. Шукали, шукали, шукали, шукали. Нема хрюші. Нема ніде. Тю, аж розгубився грайлик. За все моє казкове життя такого в мене ще не було. Де ж вона? Кося Колько тільки перезирнулася. Звідки ж вони знати можуть? Якщо сам грайлик не знає, то вони й поготів. Доведеться будити Ледарила, рила, зітхнув грайлик. «Без нього не знайдемо. Я вже бачу». Розділ шостий. «Тра-та-та! За Дурандаса! Я не граюся! Отпустіть! У палаці Хропулії!» «А може краще не будити?» – скривився Кося. «Хто його знає, що він тут не?» – скривився Колько. «Та воно так, але іншого виходу нема!» Тільки від ледарила ми можемо дізнатися, де Хлюше?» Тут у палаці Хлюші нема, точно, бо я неодмінно б її знайшов. То, може, хоч гудом зібратися всім, сказав Кося. Все таке воно якось безпечніше, сказав колько, почервонів і додав, я кажу про них, про тих, що граються. Ні, навпаки, поки вони граються, ледарило їм не страшний, проти гри він безсилий. Та й великим гуртом шукати хрюшу тільки важче буде, повірте мені. Ходімо швидше. І пішли вони у спальню ледарила. Продираючись крізь павутиння, вони йшли довгими довгими коридорами, захаращеними різним мотлохом, і нарешті дісталися до спальні. У спальні теж був такий розгардіяж, що вони не одразу й побачили господаря. Не було його ні на ліжку, ані під ліжком, ні на підлозі серед розкиданих подушок. І лише почувши якесь шарудіння за шафою вони, зазирнули туди і побачили нарешті Ледарила. Він спав там серед купи сміття. «Тра-та-та-за, Дурандаса!» — вигукнув Грайлик. «Тра-та-та-та-за, та, -та -за, Дурандаса! — підхопили Кося Колько. Ага. Здивовано прохопився ледарило. Цурник, квач!» — вигукнув Грайлик. «Цурний квач!» – вигукнув Колько. «Лидарила квач!» – закричав гралик. «Що? От я вас!» – засичав Лидарила, виповзаючи за шафи і намагаючись вхопити когось із них своїми чіпкими павукастими пальцями. Але дарма! І Кося, і Колько, і гралик були меткі й спритні, але Дарила був неповороткий і незграбний. Вони легко прослизали у нього між руками, і, тікаючи, весело співали. Ледарило дурандас, ледарило дурандас, не спіймаєш, не спіймаєш, не спіймаєш лежню нас. Ледарила, безпрадно, крутився, перечіпався, падав, вставав, знову падав та нікого піймати не міг. Ай, ну вас не хочу, загундосив він нарешті. Я більше не граюся, я не граюся. Але все одно він мусив продовжувати. Якщо гралик заводив якусь ру, ніхто не міг її припинити без його дозволу, без його волі. Така вже чарівна властивість усіх грайликів. Для Дурандаса, який, який любив лише спати і лінувався навіть рухатись, то була пекельна муха, мука. Він зовсім захекався і зрештою застагнав, зарепетував. «Ги, не можу більше, відпустіть, припиніть, я не граюся, ги». «Скажи, де Хрюша, тоді припинимо грати». «Тільки так», – сказав Гралик. «Хух, храпулій віддав сестрі своїй для, для хорох хрупунів. А де живе хропуля? У, у палаці своєму, у, у протилежному кінці павутинії, за, за тримучим лісом, за кам'яною пустелею. Ну, гаразд», – мов гралик. Гру припиняємо, тебе звільняємо, підемо до палацу хропулії. І вирушили, грали кося й калькову путь. Але Дарило Дурандас, перед тим, як знову спати, завалитися, вирішив усе таки сестру свою про небезпеку попередити, зняв трубку черефону та Алло, ало, хропо, хропочко, хропопушечко, ало. Але в трубці тільки гуде. Ніхто не бере трубку. Алло, хропочку, спить бісова душа. Не дозвонишся, спить, щоб їй муха вбрикнула. Муха ха-ху-хру-хра. Ілидарила сам засипів, захропів, заснув. А Грайлик, Кося Колько до палацу хропулі йдуть. Крізь дрімучий ліс продираються. От уже, де павутиння. Весь ліс ним заснований. Тільки дмухай, щоб в ніс не набилося. Ні пташка не заспіває, ні джміль не загуде. Лише дерева десь угорі Дрімотно листям шепочуться. Та соньки-дрімки легкими метеликами Нечутно пурхають, сон навівають. Тільки знай, той сон отганяй. Продерлися вони крізь дрімучий ліс, Вийшли на узбіччя Кам'яна пустеля Перед ними Мертва, похмура Сіре чудернецьке каміння на ній Громадиться На різних живих істот схоже Тут і заєць, і їжак, і відмідь кам'яний І вовк, і лисиця, І що тільки хочеш У косі колька очі здивовано бігають Та нема часу роздивлятися Поспішати треба Аж ген, край пустелі, і палац височить. Такий же сірий та похмурий, як і пустеля. Ще здалеко чути, могутнє храпіння, аж дерева гнуться. Такий вітер дме від того храпіння, з розчиненими вікон і дверей палацу. «Е, хлопці, – каже грелик, – я у палац, мабуть, зайти не зможу. Здує мене, легенький я дуже, бачите?» «А ми тебе триматимемо», – сказав Кося. «Ага», – підкопив Колько. «Не вдержите», – похитав головою Грайлик. «То що ж буде?», – розгублено питає Кося. «Доведеться вам самим у палац пробиратися». «А що ж ми без тебе там робитимемо?», – розгублено питає Колько. «Те що зі мною? Трата та захрюшу. Гукнете та і все. А грати що ж мій? І пісеньку яку співати? Нічого не треба. Крюша остання. Забирайте її і швидше сюди!» Ще ж вам усім з паутині вибиратися треба. Не думайте, що то так просто!» «Що ж, ходімо!» – зіткнув Кося. «Ходімо!» – зіткнув Колько. І пішли вони. Кілька разів їх откидало від от дверей, але все ж, пригнувшись до самісінької землі, просунулися вони нарешті у палац. Просунулися і завмерли. Ну і картина, зроду такої не бачили. У величезному залі, серед сміття і розгорді чи не більшого, ніж у ледариловому палаці, лежить на ліжку храпулія-дурандас. Ох і храпулія, брудна, скуйовджена, сіра волосся жужмом на голові. Ніс такий же, як у брата. Здоровинецький, на мухомор схожий, червоний з білими цятками. І тим носом так хропе, що й слів не вистачить, щоб описати те храпіння. А навколо неї лежить у ліжках і хропуть химерні носаті губаті створіння, храпуни. Ось така дика симфонія. І диригував в неї диригент хору хропанів маестра губус. Неймовірно губатий маестро губус. Стоячи спав за дрегенським пультом і крізь сон вимахував дрегенською паличкою, раз у раз, торкаючись нею храпунячих носів. Причому паличка то видовжувалась, якщо хропун лежав далеко від пульта, то вкорочувалась, якщо хропун лежав близько. Під ліжком хропулії побачили вони і хрюшу, яка теж підхрюкувала хропунам. Храп... Ледве встигли кося й кольков вигукнути трата захрюшу, як раптом один із хропонів позіхайла, широко розяв, позіхаючи свій величезний рот і несподівано гамкнув колька колючку. Але їжачки, не галушки, гамкнути їх небезпечно. Уа! несамовито заволав від болю позіхайла і підскочив аж до стелі. При цьому, дригнувши ногою, так. Під Підфутболив Косю, що то, як м'яч вилетів через двері палацу. «Ой!» – зоякнув Кося, падаючи на землю біля Грайлика. «Що сталося?» Харапун позіхайла гамкнув калька, ледве вимовив, вимовив Кося. Харапіння у палаці враз увірвалася, а разом з ним і вітер. Натомість знявся страшенний гавалт. «Біжімо туди!» – рішуче вигукнув Грайлик. «Треба їх усіх негайно приспати!» Кинулися вони у палац, хропуни посхоплювалися з ліжок і щось белькотіли, ревіли і метушилися. Хропулія, солопіючи і сну, люто плямкала голбами. Маестро Губус безладно вимахував дригентською паличкою. «Граємо в дочки-матері! Граємо в дочки-матері!» – заокав Грайлик і заспівав. «Граємо, граємо, спати всіх кладаємо! Граємо, граємо, спати всіх кладаємо!» Маестро Губус Влад йому замахав дергенською паличкою Храпуни одразу знову захрапіли Хропуля відкинулася на подушки І теж захрапіла Ой, а де ж позіхайло? І колько колючка І хрюша, озираючись промив Кося Ні храпуна позіхайло Ні колька, ні хрюші в палаці не було Розділ сьомий Гари-гари ясно Знову в палаці ледарила «Гуси, гуси! гуси га га Герої танцюють! Крек!» «Боюсь чи не...» – почав Грайлик, але далі сказати вже не встиг, бо його враз видмухнуло з палацу. Кося вискочив слідом за ним. «Боюсь, чи не прорвалися вони крізь, чи не провалилися вони крізь землю?» – сказав Грайлик, обтрушуючись від павутиння в кущах під вікном. «Як це провалилося крізь землю?» – здивувався Кося. Дуже просто. Як усі в казках, крім з землю провалюється. Бо на землі я б їх одразу знайшов. Я ж у піжмурки найграйливіший грайлик з усіх грайликів на світі. Недарма мене Трата Толя зовуть. То що ж тепер буде? Розгубився Кося. Це я тепер свого друга Колька вже не побачу. Якщо вони під землею, їх тільки одна гра врятує. Яка? «Гари-гори ясно. Тобто, гори-дуб. Там під землею цієї гри страшенно не люблять. Просто жах. Там же зовсім темно. І навіть згадка про всіляке світло для підземних чеклунів – сверблячка в носі. То давай швидше. Давай. Але ти мені допоможеш. Будемо з тобою дірки в землі шукати і гукати туди. Гаразд, – погодився Кося. І побігли вони з грайликом дірки в землі шукати. Де яку дірку знайдуть? Нору, промивну чи щеку щось Нахиляються і гукають. Гори гори ясно, що би не погасло. гори гори ясно, що би не погасло. Бігали-бігали, гукали-гукали. Кося вже і надію почав втрачати. Аж тут, несподівано з-під землі, з нори якоїсь жух як з гармати вилетіла Хрюша і Колько. Тричі у повітрі перевернулися і на землю геп. Добре, що у м'якеньку, засновану паутинням, траву впали. Не забилися навіть. Кося до них радісно. Ой, живі! А я вже зовсім духом занепав. Де ж це ви були? Та під землею ж, скривився Колько. Отож, як гамкнув вона, позіхайло, то заволав на все горло. І Ратяку знову широко роззяв. Я її вискочив одразу, а позіхайла до стелі підстрибнув і горр правилася крізь землю. І ми з хрюшею разом з ним. Ох, і темно ж там під землею, ох, і гидко. Якийсь химери на нас одразу посунули холодом мокрим, огорнула. Бр. Спасибі, що ви нас визволи. Спасибі, жалібно шморгнула п'ятачком Хрюша. Це я, я усьому винна. «Ну, не будемо боротися, сказав Грайлик. «Ходімо, мерші, у палац ледарила. Треба ж вам тепер швидше в живе життя повертатися». І Грайлик чогось зітхнув, і на мить на очах його загасла усмішка. І Косі раптом здалося, що Грайлик став наче меншим, ніж був. Чи то може навпаки, Кося збільшився? Хто його знав? Ніколи було про це думати. Треба було назад палац Ледарила поспішати. І от знову перед ними похмура, непривітна кам'яна пустеля. Химерне каміння, схоже на живих істот, громадиця. Ще трохи і залишилися б і ви. Всі навіки в цій пустелі, сказав Грайлик, що ви знали сон, яким присипляє Ледарила. Не простий, а чарівний, мертвий сон. Той, хто три тижні таким сном розпить, обертається на каміння і в хропонів теж теж доля така. Через кожних три тижні хропуля нових хропунів набирає. Оце каміння ті, кого приспав ледарило. Глянули Кося і Хрюша, і колько на заснованих паутинних сірих мертвих кам'яних тистот, і аж похололи. Яка ж то небезпека на них чатувала. Швидше, швидше, швидше з цієї страшної пустелі. Не вони, як і пустелю, і дрімучий ліс пробігли. Аж жут нарешті і палац, ледарила. Щі здаля пісні вони почули. Граються їхні однокласники, не сплять. Зайшли вони до палацу. У коридорі в повітрі павутиння літає. Вовчик і Рудик, 97-й тайм футбольного матчу, на першість палаца, палацу грають. Рахунок 313, 269 на користь Вовчика. Коли вони зайшли, Рудик саме одне очко Відквитав 270-гола -го забив. Ура! Штука! підскочив він і побіг, лапи догори здійнявши. Як усі тепер гола забивши, роблять. І тут раптом хрязь темна стала, хоч в окострель. Усі віконниці на вікнах палацу враз автоматично зачинилися. І двері зачинилися. І весь палац суцільна темрява огорнула. Ой-ой-ой! «Ха-ха-ха!» Лугною прокатилися по палацу. «Думали обдурити мене? дурандаса. Тепер з палацу не вийдете і світу білого не побачите. Все одно моє зверху буде. І гори-гори ясно тепер вам не допоможе. Бо за казковими правилами не можна повторюватися. Не можна двічі одну й ту саму гру грати. От, а темряви усі бояться. І ви не витримаєте» і підкоритись мені, ха-ха-ха. І Ледарила заспівав. Не дарма, не дарма, не дарма я дурандас. Я завжди, я завжди обдурити можу вас. Всі чесноти, які є, ледарство обдурює. Хай знає всяк, як воно як. Стривай, скажеш ти. Але як же ми залишили Ледарила, коли він солодко спав? Як же так сталося, що він прокинувся, зумів підготуватися, і обдурити гралика і наших героїв. Ні, це ти стривай, скажу я тобі. Мабуть, забув ти, друже, мій дорогий, про храпуна позіхайла. Він же, пам'ятаєш, провалився крізь землю. Так от, провалився він через підземний хід. Пробрався у дорандасів палац і розштовхав, збудив Гладарила. У скрутне становище потрапили наші герої, що й казати. «Тільки хоч як залякуватиму вас, але, Дарило, не підписуйте жодних казкових угод і не давайте черівних клятв», – попередив райлик, «бо тоді вже нічого не допоможе». «Ми то не будемо», – сказав Кося, «а от інші – Зіна Бебешка, Михайлик Ведмеденко, Боря Сук та дівчатка, що в ляльки гралися. «Вони ж десь там, вони ж не знають, треба їх якось попередити», – сказав Колько. «Обов'язково», – сказала Грюша, «треба», – сказав Вовчик. «Плавельно!» – підхопив Рудик. «Молодці!» – сказав Грайлик. «Добре, що ви про інших турбуєтесь. Це ми зараз і зробимо!» – і загукав. «Граємо у гуси! Граємо у гуси! Граємо у гуси!» – підхопили Кося, Колько, Хрюша, Вовчик і Рудик. «Гуси, гуси!» – загукав Грайлик. А всі інші підхопили. «Га-га-га!» – -га", почулося у темряві з різних кінців палацу. Вас пастух оберіга, загукав Грайлик. Гей, мерщій усі сюди, щоб не трапилось біди. Вовк за горою. Затупало, загупало, в темряві, наближаючись. Гуси, гуси" – знову загукав грайлик. Га га. Захекано почулося зовсім близько. Вас пастух аберіга. загукав Грайлик. Зараз буду рахувати, чи усі прийшли до хати? Зіна, га, Михайлик, га? Боря – га, Вірочка – га, Соня – га, Раїска – га, і Грайлик заспівав. Всі зібралися до хати, можемо тепер співати. Га-га-га, га не злякались ворога. Проти всіх жахів на світі, проти всіх страхів на світі є один чарівний засіб. Це дзвінкий веселий сміх, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, і ще раз ха. І всі підхопили. Тож не будемо боятись, будемо весело сміятись. Танцювати будемо і про страх забудемо. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, і ще раз ха. Співаючи, вони пробрались у темряві, темряві залапи і почали підтанцювати. Спершу потроху, потроху, а потім розтанцювалися так, що аж виляски пішли і співали спершу не дуже, а тоді як розпівалися, весь палац ходором, ходоном заходив. У темряві вони наштовхувалися один на одного, падали, перекидалися, не знаючи хто де хапали один одного за ноги, за хвости, за носи, за уха. І так їм весело стало, так їх розібрав сміх, що вони аж захлиналися. Ти сам знаєш, друже мій дорогий, що коли гуртом починаєш сміятися, то бува «Так роз'їдешся, роз'їдешся, так розійдешся, впину немає». Гуртом воно завжди веселіше сміятися. Сам уже б, може, й не засміявся, а у гурті регочеш, аж у животі тенькає. І зовсім, зовсім їм уже було не страшні ані темряви, ані павутині, ані ледарило-дурандас. Співали вони, танцювали вони, реготали вони. І раптом крекс, щось захрустіло, блиснуло, захиталося і... Розділ восьмий. Усі радіють, а Гралик сумує. Ми хочемо в школу. Розплющив Кося очі, дивиться, лежать вони у лісі, під дубом, край галявини, неподалік от школи. Ой, от вам і ой, привіт. Почувся знайомий голос. Дивляться вони, а з-під торішнього листя лісовичок баровичок визирає, усміхається. «Ой, здравствуйте! Так це ми додому повернулися? Як же, як же, як же це сталося?» Радісно кося до нього. «Як-як, дуже просто. Маленькими ви зробилися, тому що плакали. Від сліз усі меншують. А щоб знову стати великими, треба вам було сміятися». Від сміху більшають усі Тільки сміх врятувати вас зміг Назад з паутині повернутися Повернути Чарів ледарила позбутися Вірус ледачирус вигнати Ой, а де ж це гралик? Стрепенувся Кося А з ним і всі інші де? Де, де? Там Маленькими лишилися Я ж казав, гралики маленькі Простим оком їх і не побачиш і тут Кося раптом згадав, згадав, як зітхнув тоді Грайлик, коли вони залишали палац Хропулі. І зрозумів зараз Кося, чого той він там зітхав. Грайлик знав, що вони вже збільшуються і скоро знову стануть великими, а він залишиться маленьким. І йому сумно було розлучатися, бо він подружився з ними, грався як з рівними. А тепер знову вони його не бачитимуть ніколи. Виходить і казковим хлопчикам, навіть таким, як грає лектора толя Сміюнець, іноді буває сумно, бо і в них живе серце. «Ну, здорові бувайте, пригодиці їй не забувайте», – сказав лісовичок Боровичок. «Он де вас уже побачили, і біжать сюди». І лісовичок Боровичок торішнім листям накрився, зник. А від школи вже бігли, помітивши їх, першою класна керівничка Пантера Яговарівна, за нею директор Бурмила Михайлович, а за ним усі вчителі – і Бегемот Попотамович, і Жирафа Жирафівна, і Мамот Африканович, і Лисавета Патриківна, і Макак Макакович. Ой, звіреньки, ой, це ж вони, ой, це ж вони, школярики наші дорогі, знайшлися. Злака заплакана від радості пантера Яговарівна, кидаючись, обіймала їх. «Знайшлися! Знайшлися! Знайшлися!» – радісно закричали всі вчителі, самим директором на чолі. І теж кинулися обіймати їх. А жирафа Жирафівна на радощах обняла ще й мамонта Африкановича і поцілувала його у хобот. А Мамонт Африканович обняв її за завдовгу шию і заплакав. І директор Бурмила Михайловича Адмід заплакав. І Лисавета Патрикіївна теж. Дорослі люблять плакати від радості. А Бегемонт Гіппопотамович забубукав у свою трубу, яка називалася, яка називалася красивою розчисто – тромбон. І вчителі зривалися танцювати. Мамонт Африканович танцював із жирафою жирафіною і гупав так, що з дерев опадали листя, а жирафа Жирафівна підкидала свої довгі ноги так, що їх не було видно за хмарами. Пантера Яговарівна та Лисавета Патриківна шкварили навприсядки гопака, а вчитель фізкультури Макак Макакович виробляв таке, що якби слютівська колегія задумала зафіксувати його показники, то виявилося б, що він побив усі лісові рекорди – і зі стрибки гору, і з акробатики, і з художньої гімнастики. Звідусюди вже бігли батьки і родичі, друзі і знайомі і весь лісовий народ. Бо телеграфіст Дятленко з найвищої сосни вже давно відстукував носом телеграму-блискавку, що складалася з одного лише слова «знайшлися». «Знайшлися! Знайшлися! Знайшлися!» Хлунала по всьому лісу. «Ну де ж ви були? Хорти ти б вас узяли!» Забувши про педагогіку, вивкнув нарешті крізь сльози Бурмила Михайлович Ведмідь. І тоді виступили наперед відмінники Михайлик Ведмеденка і Раїска Мняго. Вчителі завжди чогось більше вірять, коли виступають відмінники. І коротко розказали про їхні пригоди. «Ах, ах!» Ахали зіткали батьки-вчителі, родичі-знайомі, друзі-товариші і весь лісовий народ. І тоді, витираючи сльози, директор Бурмила Михайлович відміт сказав «Ну добре, відпочивайте, дорогі наші. Знайди гуляйте, сили набирайтеся, оголошую канікули на три дні». Але тут Кося Вухань подивився на колька-колючку. Вовчик Ковченка на Рудика Лисовенка, Боря Сукна Михайлика Вадмеденка, Раїз Кам'я на Зіну Бебешко, Вірочка Віверчук на Соню Лось, Крюша Кавуньок на Кусю Ваханя. Подивилися один, один на одного, очі опустили і тихо сказали, «Ми хочемо в школу». Бо справді, коли вони побачили школу вчителів, то раптом зрозуміли, як же вони скучили за школою, за уроками. Я думаю, Друже, мій дорогий, ти зможеш їх зрозуміти. Так же завжди буває. Коли ти в школі, то так мрієш про ті канікули. Так радієш. Як не прийде, іноді вчителька, і урок зривається, і можна погуляти. А коли влітку ти на канікулах три місяці, і не брався за ті підручники, гуляв, аж гай шумів, то так тобі чогось потім хочеться до школи, що й передати не можна і не дочекаєшся ти того дня, коли задзвонить дзвінок, і гостинно розчиняться двері класу, запрошуючи тебе. Отож, і не дивно, що нашим героям захотілося у школу. Директор Бурмила Михайлович Ведмідь скривився, струшуючи сльозу, і розчулено махнув лапою. От розбійники. І того ж таки дня відновилися уроки в школі. Так старанно, так сумліно взялися вони за навчання, що вчителі тільки лапами розводили. Дивина, та й годі, невтямки їм було вчителям, що, може, в декого з учнів у глибині душі заворушилася думка, але Дарила ж дурандас лишився там, у своїй павутині, і либонь знову не спить. Вийшов наполювати. на полювання, причаївся десь і чекає на легерів. Маленький, невидимий, але такий небезпечний зі своїм вірусом ледочірусом. Краще подалі від нього. І така була тиша на уруках, така тиша, що було чути, як десь за вікном зищить у небі камар. Але як тільки даринчав дзвінок на перерву, такий одразу, виб... одразу вибухав галас, крики і сміх, що хиталися стіни. З таким запалом, з таким захопленням гралися вони у дворі, бігаючи у квача, стрибаючи у довгої лози, ганяючи у футбол, що вчителів аж заводки брали. І думали свої вчителі, ех школа, що минуло дитинство, і незручно вже отак гратися, а топ. І не бачили вони, що на шкільному підвір'ї маленький, невидимий нікому, бігав граїлик Трататуля-Сміюнець. І весело сміявся, і грався, і радів разом з усіма, а під дубом край галявини з-під торішнього листя визрав лісовичок-барабачок і теж усміхався, радіючи, бо він дуже-дуже любив свій ліс і його мешканців, і завжди дбав, щоб усі в лісі жили дружно, весело та щасливо.